Дружинці, але на силу зберігши свої попередні прибутки, вони все ж відчували радість, неначе наче їм пощастило врятуватися після аварії корабля. В домі Буендія і далі запрошували до столу гостей, але колишнє спокійне родинне життя відновилося лише через кілька років, коли не стало бананової компанії. Проте традиційна гостинність була піддана ґрунтовним змінам. Адже тепер влада перейшла до рук Фернанди. Урсула перебувала на вигнанні в країні пітьми, а Маранта з головою поринула в пошиття покрівця. Тож колишня кандидатка на корілівський престол дістала повну свободу вибирати співтрапезників на свій смак і нав'язувати їм суворі правила, прищеплені їй батьками. Завдяки такому суворому порядкуванню дім Боендіа перетворився на твердиню від жилих звичаїв у місті, приголомшеному тією вульгарністю, з якою чужинці розтринькували свої легко нажиті статки. Фернанда вважала порядними людьми тільки тих, хто не мав нічого спільного з банановою компанією. Навіть її дівер Хосе Аркадіо ІІ став жертвою її дискримінаторського заповзяття. Бо в сум'ятті перших днів бананової лихоманки він знову продав своїх чудових бойових півнів і пішов наглядачем на плантацію. «Щоб і ноги, його тут не було, поки на ньому зараза від цих чужинців», сказала Фернанда. Життя в будинку зробилося таким суворим, що Ауреліну другому стало безперечно затишніше в Петри Котис. Спершу під тим приводом, що хоче полегшити дружині тягар Турбот, він переніс до коханченого будинку свої бенкети. Потім, під тим приводом, що худоба втрачає плодючість, перемістив хлів і стайні. А тоді, під тим приводом, що в будинку Петри Котис не так жарко, переправив туди маленьку контору, де вів свої справи. Коли Фернанда спостерегла, що стала солом'яною вдовою, було вже запізно а II майже не їв удома і приходив туди лише ночувати. Одне слово, бувало у жінки про людське око. Якось через свій недогляд він нещувся, як ранок застав його в ліжку Петри Котис. Супереч усім сподіванням, він не почув від дружини не тільки ані найменшого докору, ба навіть найлежшого зітхання. Однак того ж дня Фернанда Відісла до коханчиного будинку дві скрині з його одежею. Відіслала їх удень та ще й звеліла нести серединою вулиці перед очима всього міста, гадаючи, що заблудлий чоловік не витримає ганьби і з похиленою головою повернеться до свого стіла. Але цей героїчний жест не тільки зайвий раз довів, як погано знала Фернанда вдачу свого чоловіка і звичаї Макондо. Що не мали нічого спільного зі звичаями її батьків. Кожен, хто бачив скрині, сказав собі подумки. Ось нарешті завершилась, як і слід було сподіватися історія, що її інтимні подробиці вже ні для кого не були таємницею. Ауриліану II відсвяткував даровану йому свободу триденним бенкетом. На додаток до всіх нещастя, Фернандо в своїх темних і довгих убраннях зі своїми давно немодними медальйонами і недоречною гордістю мала вигляд дочасно постарілої. А виряджена в яскраві сукні з натурального шовку коханка, чиї очі сяяли радістю від свідомості того, що її потоптані права поновлено, здавалося цвіла другою молодістю. Отже, він знову віддався Петрі Котис із юним запалом. Як і в давніші часи, коли вона спала з ним тому, що сприймала Ауреліану Другого за його брата Близнюка, і живучи з обома братами думала, що Бог послав їй небачене щастя – чоловіка, який вміє кохати за двох. Знову відроджена пристрасть була невситима. Не раз бувало, вже сівши до столу, вони подивляться вічі одне одному, безмовно понакривають каструлі покришками і вирушають до спальні. Вмирати з голоду і кохання. Натхнений тим, що йому випало побачити, коли він таємно відвідував французьких жіночок, а Ореліано II другий купив Петрі Котис ліжко з балдахіном, як у архієпископа. Повісив на вікна оксамитові штори, покрив стелю і стіни, спальні велетенськими дзеркалами з гірського кришталю. Він зробився ще більшим веселуном і зайди головою, ніж перше. Щодня... Об 11 годині ранку поїзд представляв йому ящики з шампанським та з бренді.